بسم الله الرحمن الرحيم وَجِنَا لَمُنْيَزِ مُنْغُ مُنْجِ وَرِحْمَةِ مُنْيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اَنْ يِمْلِي وَأَمِنِي Mstangulie mbele mwenyezi mungu na mtume wake na mcheni mwenyezi mungu. Hakika mwenyezi mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Ya ayuha allazine amanu la tarfau aswatakum fauka sauti nabiyi wa la tajharu lehu bilkawul. Waar laat het gehouden zijn, is het gelukkig, is het gelukkig, is het gelukkig, is het gelukkig, is het gelukkig, is het gelukkig, is het gelukkig, is Nahaliham hamtambui. in het leven, Inda rasulillahi de rust, omtrent de rust, omtrent de rust, omtrent de rust, omtrent de rust, omtrent de rust, Hao ndiyo mwenyezi mungu wa mizisafisha nyoyo zao kwa uchamgu. Hao watakuwa na magfira na ujira mkubwa. Inna allazina yunaduna kamin werail hujurati aktharuhum la yaakilun. Hakika hao wanaukuita nawe ukonyuma ya vyumba wengi wao hawana akili walau nehum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim nalao wa ngo ilengojea mpaka uwatokee ingelikuwaheri kwao na mwezi mungu ni mwe na maghfirah mwe na kurehemu ya Ai, juhalladine, amen, o, inge, e cum fessi, o, bina bein, feta bein, o, feta bein, o, entossibu, Enjie mlewa amini, ake mpotovu na kabari yoyote, ichungu zeni. Msije mkawasibu watu kwa kuto wajua, na mkawa tena wenye kujuta kwa mlewa ya tena. Wa'alamu anna fikum rasule Allahi law yutijukum fi kathiri we gaan naar de toekomst en de na juwe ni kuwa mtume wa mwenyezi mungu yuko nani Lau angeli ni katika mambo mengi Bila shaka angeli tabika Lakini mwenyezi mungu wame kupendezeeni imani Na haka ipamba katika nyozenu Na hame kufanyeni muchukia ukafiri Na upotovu na waasi Hao ndio waliongoka Fadlam mina Allahi wa ni'me Wallahu alimun hakim وفضيله يا من يزي منغو ونعمه زكي يا من يزي منغو يا من يكجوا يا من يفكما واين طائفتان من المؤمنين قد فاصلحوا بينهما فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي ik wat een eiletje, een eiletje, een eiletje, een eiletje, een eiletje, een eiletje, een een na likiwa moja la hao lina mdhulumu mwenziwe Basi lipigeni lina luthulumu mpaka lireje kwenye amri ya mwenyezi mungu Na likirudi basi ya kwa na hukumuni kwa haki Hakika mwenyezi mungu anawapenda wana hukumu kwa haki Innamal mu'minuna ikwetun fa aslihu bayna akhawaykum Wattaku <truhman> allaha turhamun Akika waumini ni ndugu basi ni sheni baina ya ndugu zenu Na mcheni mwenyezi mungu ili mrehe Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illallah Suratul hujurat Imeteremka madina imeanza sura hii kwa kuwakataza waumini umini kuhukumia kitu kabla mwenyezi mungu na mtume wake hawajiamrisha Na pia wasinyanyue sauti zao juu ya sauti ya nabi sallallahu alaihi wasallam Na imewasifu wale wanauteremisha sauti zao mbele yake Na imewalaumu wanaukosa adabu wakampigia kelele mtume sallallahu alaihi wasallam nyuma ya vyumba yaani na ya yukondani nyumbani kwake kisha ikawambrisha waumini wahakikishe habari hizo za upotovu na wachachi wa imani na ikawaamrisha wenye madaraka nini la kutenda wanapopigana makundi mawili ya waumini wenye uko na imewakataza waumini wasifanyiane kejeli wa uko na imewakataza wakaazi wa majangwani kudai kuwa wana imani kabla haijatua hiyo imani katika nyoyo zao kisha sura imebainisha ni nani hao waumini wa kweli na ikakitimishia mazungumzo kwa kukataza kumsimbulia mtume wa mwenyezi mungu kwa ajili ya kusilimu kwao. Na ikabainisha kwamba hakika alifanya hisani juu yao ni mwenyezi mungu kwa kuwaunguza kwenye imani ikiwa wao ni wasema kweli katika madai yao. Enyi mliwamini msitangulie na kulikata jambulolote kidini na lakiluni ya bila kukuambreshe ni mwenyezi mungu na mtume wake. Na jiwe keni e, kiingaya nafsi zenu isikupateni ya thabu ya mwenyezi mungu kwa kufuatasha sheria yake. Hakika, mwenyezi mungu ni mwenye kusikia barabara yote mnawe ya ni mwenye kuyajua vili vyo mambo yote. Enyi mliwa amini, msinyanyume sauti zenu juu ya sauti ya nabi ya naposema na njini mnasema. Wala, msipambanishe sauti zenu na sauti yake kama mnaposemeza na njini kwa njini. Kwa kuchelea visi haribike vitendovienu bila anjini wanyewe kutambua. Hakika wana uteremche sauti zao katika baraza ya mtume wa mwanyezi mungu kwa kumtuku za yeye. Hao peke yao diyo mwanyezi mungu wa nyoyo zao kwa uchamungu. Kwa wengineo oh, si hivyo nao oh, watapata msamaha mkubwa kufutiwa madambi yao na thawabwe sofika ukumu wa kufika kwake. Hakika hao wana ukuita kwa makelele na wewuko vyumbani mwako wengi wawo hawa fahamu weweno takika na kukwenshimu na kutukuza kwa makamu yako. Na na ukua hao wangeli ngojea kufanya adabu mpaka ukatoka bila shaka wangeli kuwanibora zaidi katika dimi yao na mwajazi mungu ni mkubo kuzamehe mwaja rehma kunjufu. Enyi mliowamini akikujieni mtu ambayo yuko njia sharia mwenyezi mungu wakakupeni habari yoyote Basi chunguweni mjuo kweli wake kwa kuchelea msije mkawaletea watu madhara kwa kutujua haliao Hapo tena baadja kushadhiri kuwa hawana makosa mkaindia katika majuto ya laima mkatamani ya sengeli kuwa Najuweni enyewa umini kwa mpamtume yuko nanyi Basi mkadiri ye ni kama na vyo stahiki kadiri yake, na msalikini, lawe ye ngeli wafuate walio wachache wa imani katienu katika mambo mengi, basi hapa na shaka mgelingia katika mashaka na hilaki. Lakini mwenyezi mungu wa muapendeza shayimani wali wali ukamilika katika njini na haka ipamba katika nyozenu, basi jirindeni na kujipamba na yasuta kikala. Na hame kufanyeni mchukie kukufuru nema za mwenyezi mungu na kutokana na sharia zake na kuenda kinyumi na ambri zake. Hautu peke yao ndio wana uijua njie uungofu na wame Na hiyo ni fazila tukufu na nema kubwa ya mwenyezi mungu juu yao. Na mwenyezi mungu hame kila kitu kujuzi wake ni mwenye ya kupita mpaka katika kuendesha kila jambo. Na ikiwa makundi mawili ya wawumini ya napigiana, basi eni waumini ya pata nisheni. Ikiwa moja njilo nalishambulia lapili, na likakata kupata nishwa, basi lipigeni hilo naloshambulia mpaka li reje kwenye hukumu ya mwenyezi mungu. Liki rejea, baso pata kwa insafu, na fanyeni waadilifu baina ya watu wote katika kila jambo, Hakika mwenyezi mungu huwapenda wajakufanya waadilifu. Hakika wote, wenye kumuamini mwenyezi mungu na mtume wake ni ndugu, imani, mezifanya nyo zao pamoja. Basipata nisheni iba ina ndugu zenu kwa kufuata udugu wa imani. Najwe kieni nafsi zenu, kinga cha kinga athabu ya mwenyezi mungu kwa kufuata amri yake na kwepuka na ya kataza, Na hukum kitaraji mwenyezi mungu wa kurefemuni kwa uchambuenu.